У мене вдома ми сиділи за півтори години. Карташ і Сазонов повезли затриманого Бариго Антона в звичайне відділення десь на Троєщині. Оформляти його на свій відділ вони поки що не мали формального права. Адже все, що відбулося цієї ночі, носило, як я правильно зрозумів, не зовсім офіційний характер. Методи розколювання затриманих, за великим рахунком, не були в цьому випадку чимось аж таким екстравагантним. Просто затримали наркодилера в результаті, якщо можна так сказати, приватної оперативної комбінації. «Ну, на кілька днів мої хлопці цього Антона заховають», – пояснив механізм хмара, відкриваючи банку з солоними огірками, куплену разом із випивкою та іншою нехитрою закусю по дорозі до мене. «Чорт, уміють же закрити? Для чого так сильно?» Це ж банки моя теща збирає, і в них потім консервує!» Ах, псувати кришку відкривалкою!» «Дай!» – я взяв банку в нього з рук, швиденько впорався зі справді тугою кришкою, виклав кілька огірків на тарілку. «Ну, заховають твої хлопці його!» «Ага, заховають! Так часто роблять, коли фігурант є, а справи нема!» Із закруткою на пляжці горілки грузин впорався краще. Затримали і все. Там у відділенні знають – це клієнт нашого відділу, конкретно майора Хмари. 72 години його можуть тримати просто так, до встановлення особи. А за три доби різне може статися. Тим часом наші проведуть позаплановий рейд по кількох притонах. Хтось із позаштатних стукачів накатає заяву, що притон частенько відвідував такий-то. На підставі цієї заяви наш відділ – Забирає клієнта з районного відділення. «Білими нитками шито, – я розлив горілку по чарках. – На що ви йому висанете?» «А він сам скаже все, що нам треба», – впевнено сказав грузин. «Бо знову побачить або мене, або карташа, або сазонова. Він уже зрозумів, з нами краще поводити себе гарно». «Ховаю я його, бо цей Барига пішов на зустріч» де мусив домовитися про поставку крупної партії кокаїну і не повернувся. Ну, звісно, його шукатимуть. Але в таких випадках варіанти 50 на 50, або щось трапилося, і його закопали. Або, знову ж таки, щось пішло не за планом. Його загребли менти. Шукаючи пропажу, працюватимуть за обома варіантами. Та головний фокус у тому, що у відділенні клієнта оформлять під будь-яким взятим із голови прізвищем та не випускатимуть з камери нікого, аби затриманий не прийшов до тями і не спробував передати про себе вісточку на волю. Слухай, а якщо там у них якийсь звичайний буханець сидітиме? Що, через ваші міліцейські ігри п'яничку не випустять? Хоче знаєш, ти варав у нашу систему, але не до кінця. Хмара, не чокаючись, випив, захрумав огірком. «Навіть за умови, що місця в рядовому районному відділенні менше, ніж у Лук'янівській тюрмі, завжди знайдеться камера, куди можна помістити арештанта на 72 години, без ризику, що хтось випадковий попаде під роздачу». Переваривши почути, я перехилив свою чарку, підчепив пальцями шматочок ковбаси, замислено прожував. «О, це ж незаконно, правда?» «Ха, а ти в нас законник?» «Правозахисник? Твоє прізвище як правильно пишеться? Глузман чи Захаров?» Примітка. Семен Глузман, Євген Захаров – відомі українські правозахисники. Зокрема, намагаються протидіяти міліцейському свавіллю, добиваються скасування незаконних вироків. «Ми, як бачиш, не працюємо, а воюємо. А у війни, вараво, свої закони. Ну, хочеш, називається тактикою». Хочеш, взагалі ніяк не називай. Але інакшим способом я цю сволоту не втримаю. Дивно це все. Ну ти ж, згідно з вашою ж термінологією, старший по наркотиках. А наркоділка просто так прихопити на гарячому не можеш. Усе в тебе якісь придумки. Хмар зітхнув і закурив. У тому твій річ, брате. Я ж казав, уся ця історія і тебе стосується. І яким же боком? Труп Боброва ти знайшов? Я готувався почути що завгодно, тільки не це. Ну, я... А без ну? Хмара знову налив. Не так уже давно це було. Тиждень тому, коли я не помиляюся. Ще на цій самій кухні я тобі пояснював, чому кримінальної справи не буде. А раз нема кримінальної справи, значить я не маю права брати все це в розробку і розкручувати. Тому й займаюся цим неофіційно. А коли будуть результати, буде офіційне розслідування. Це діло техніки. І результати є? Ну ти ж все бачив і чув. А грузин знову випив та не закусив, лише затягнувся цигаркою. Офіційна версія смерті продюсера Боброва – передозування наркотиками. Він нюхав кокс. Це відомо, як виявилося, дуже багато. У квартирі знайшли зразки продукції – чистісінький кокаїн дуже високої якості. Я зробив так, аби відповідні люди дізналися, є оптовик на велику партію кокаїну. Постачальникам зараз тільки свисне. Ринок пропозиції здоровенний, блядь. Сезон опрацював під прикриттям від імені замовника, а узяв на пробу кілька зразків. Їх віддали на аналіз. Надалі сам допреш? Чи зовсім уже розжувати? Куди вже далі? Усе ясно. Навіть дуже ясно. Один із тих зразків виявився ідентичним кокаїну, знайденому в Боброва? Так, точно. Мара роздушив бичок обденця пощербленого блюдця, яке мої курящі гості використовували під попільничку. Причому дуже відрізнявся від решти зразків. Ну, ціна, відповідно, теж відрізнялася на порядок. Но у мене тепер взагалі я підозра, що то був кокс із однієї партії. Лишилося вирахувати, від кого йдуть поставки. А прізвище течу – Каракай. Тобі воно про щось говорить? Я похитав головою і випив. Після сьогоднішніх пригод спиртне зовсім не брало. Роман Каракай – співвласник мережі нічних клубів. Там добре налагоджений збут амфетамінів, особливо екстазі. Примітка. Амфетамін – хімічна похідна молекули ефедрину. На його основі виробляють більшість наркотиків-психостимуляторів. Екстазі – амфетамін МДМА. Його називають одним із символів так званого хімічного покоління. Безпідставно вважається найменш шкідливим із усієї групи стимуляторів амфетамінного ряду, який не спричинює ефекту звикання. На думку медиків, моду на екстазі підхоплює насамперед молодь, що прагне нових штучних збудників та невідомих відчуттів. Екстазі – Називають ще дискотечним наркотиком, бо дилери розповсюджують його в дискотеках, нічних клубах, розважальних закладах. При регулярному вживанні спричиняє розлад розумової діяльності. Цей факт доведений лікарями за результатами численних експериментів. Тільки в Києві в Каракая цих клубів 10, майже в кожному районі. Подібний бізнес має ще в Харкові, Донецьку, Одесі. Ну, ясно, що сам ніде ніколи не світиться. Але за Бугор так само перебратися не може, судимих не впускають. Але й Каракай лише один із оптовиків. Кокаїн надходить з Колумбії, таблетки із Західної Європи та Росії. Навіть якщо його прихлопнути, поставки не припиняться. «Система», – хмара розвів руками. Ну, а тепер, Варава, останній тобі від мене подарунок. А з клубами «Каракая» стабільно працює більшість людей із шоу-бізнесу. Нашого, Кацапського, Західного, йому по цимвалах. Не дивно, що покійний Бобров водив знайомство з Каракаєм. І я не здивуюся, якщо сонцева твоя, яка зараз у лікарні лежить, і яку, як ти мені натякав, хотіли вбити, так само працювала в клубах «Каракая». «Наливай! Чого витріщився. Розділ дванадцятий. «Колобок» «Тієї дивної ночі ми ще довго говорили».